«Чув про неї? Ти, мол, та снови, да, по всім світі лазиш!» І знов розсміявся. «Не знаю, але як хочеш розвідаюся, і, може, ще тобі коли в пригоді стану, але знати не знаю. Та вже ж вона з тиганами не братається, коло в гриць на діда. «Ні», – каже покірно старий, – «лиш любиться». Гриць не зрозумів і вмовк. Йому стало ніяково від циганових слів. Не зрозумівши їх, не хотів більше питати і чомусь сположнів. Коби я знав, коли будеш справляти весілля, я приволікся би, заговорив ще покірніший дід. Я здалека б, здалечку, синку тягнув чим раз покірніше, майже до землі, склоняючись здалечко, здалечко. Лиш дивився б і не надивився, але де вже мені старому та ще бідному старцеві бачити, як жениться богатир з багачкою. «Восени!» – перебив йому гордо Гриць. «Се вже осені!» – говорив, мов до себе, – «буду женитися». Прийди, як хочеш. Бідних у нас милують чому б старого цигарані, зі скрипкою прийди. Старець покірно склонився. Та я й хотів би. Гриць стояв перед ним, молодий, красний і дивився понад голову старця далеко вперед себе, над ліси і гори, не наче виглядав когось. «Що визираєш? Над чим розважуєш?» Гріць здвигнув плечима. Я про чорнобриву діду признався. Так мене обмотала, що згадки не сходить. Та хто знає, чи буде моя? Якби я ворожбит, то поворожив би тобі, хоч би і на горбі, відповів старий, Притримуючи хлопця, щоб на нього надивився. А так хіба стану тобі, може, коли в пригоді між дівчатами? Щоб ти дуже вже ними турбувався. Ова! – закинув Гриць. Мені ну, їх не страшно, зроблю, як схочу. То хіба заграю тобі на весіллі, коли умру? На весіллі, повторив з вимушеним усміхом Гриць. Як Бог дасть тобі одному, ще заграю. Я рад би, щоб ти хоч став першим багачем у селі. Знаю тебе з дитини, а родичі твої були для чужого старця милостиві. Тому я рад був би, хоч бідний, чужий циган, рад би. І тут, урвавши, опустив нагло стару голову на груди і в Може, й буду колись богачем, обізвався Гриць. Не знаю. Кажуть, багатство чорнобривої у нашому селі рівні нема. Тому хто знає, чи за мене дадуть. Старий зачудувався. Чим воно найбільше багата? спитав. Гриць видивився на нього. Чим? а поволі розсміявся. Чорними бровами, відповів. Ой. Як та чарівниця? спитав. Чарівниця, діду, стережися, сину, чорні брови мають силу. Кажуть, мають, обзивається Гриць і знов сміється. Та я її не боюся, коли лиш за мене дала їй мати. Чарівницям кажуть, пояснює далі поважно дід. Треба всю свою силу віддавати, інакше вони беруть верх над чоловіками, бо дай в нас, цігані, стережуться їх. Я один не боюся їх, і все буду робити, як схочу. Грицеві не доросла жодна, зрештою, і біляву маю. Не їм я піддамся, а вони мені. З тими словами став крутити вуз і, не усміхаючись, чомусь чим раз більше поважнів. Мов перед двадцятьма роками, коли Андренатіс стояв з білим внуком на руках наверху,